Capitolul 13. Tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduierii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă, căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru ce 15. deci, să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea căci ea este slujitoarea lui Dumnezeu spre binele tău, iar dacă faci rău, teme-te căci nu însa dar poartă sabia, pentru că ea este slujitoarea lui Dumnezeu și răzbunătoarea mâniei lui asupra celui ce se vrășește răul. De aceea este nevoie să vă supuneți nu numai pentru mânie, ci și pentru conștiință, că pentru aceasta plătiți dări, căci drăgătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind din această slujire neîncetat. Dați, deci, tuturor cele ce sunteți datori, celui cu darea, dare, celui cu vam vamă, celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, cinste, nimănui cu nimic nu fiți datori decât cu iubirea unuia față de altul, că cel care iubește pe aproapele a împlinit legea. Pentru că poruncile să nu se adulteri, adulter, să nu ucizi, să nu fur, să nu mărturisești strâm, să nu poftești și orice altă poruncă ar mai fi se cuprinde în acest cuvânt, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea nu face rău aproapelui, iubirea este deci împlinirea legii și aceasta fiindcă știți în ce timp ne găsim, căci este chiar ceastul să vă treziți din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârșite ziua este aproape, să le pădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să umblăm cuvincios ca ziua, nu în și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și grija de trup să nu o faceți spre pofte.